Tierri de Lobel entzat argi da, ez funtzionarioak bakarrik utzi behar erabakian hartzerat. Atera bide bakarra da, hemen, ipar eskoalerriko egitura eta jendeekin, konsertazioan finkatuko den izkuntza politika bat argitzea. Euskararen erakundea, ezkunde nazionala eta elkargo berriko autetxiekin. Horai aplikatzenen logikatik ateratzeko zeko gizan. Tierri de Lobel! tan konra zu la logik deJ ce que je. Egiiten dut ahaldea dituzten medioekin logika hortan egonez betiko problemak ukanen ditugu. Elu eta nu de dute erabaki behar hemen ipargaldian nahi dugunez gure hizkuntza erakutxe izan dadin eskoletan mintzatua izan dadin karrikketan exemple que ça et euh, eh bien quand on quand on veut se moyens, da, nahi badira halak hartu behar dira eta gero Eskunde nazionala partaie bat da eta ez orain bezala gidari bakarra besten moldea, konduan hartu gabe comme on Ni, objectif, ni des avis, desa, desa, desa, desa, desa. Eta lehen urratz bezalaik usiko da, joan den api hilean, gutituen alde finkatua izan den azken direktiba, egiazki aplikatuko duten edo trabatuko dutenez, akademiako funtzionariuek.